طالب الراجمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa ba'du falandirimet absolut e i takojn Allahu tebaraka وتعالى për shëndetjet dhe mëshirën e Allahut qof mbi më të mirën pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi faminatin darsme mi shoktë ti dhe mbi gjithë ata të cilët e ngjeken më të mirë deri ditën e kiametit Vajzdojmë lezër me lehenë Allahu të barë këvë të ala Në vargën e ligeratave të cilat Dhe të flasmi për ushqimin e zemrave tonë Allahu të barë këvë të ala Me lijin e ti absolut dhe urcine ti nga absolute Në ka kryu e në të form Dhe ka dashtë dëshira e ti që gjësën të këtë ushqimin e saj Gjësën të këtë ushqimin e saj Dhe i ka furnizu kryesat në ushqimin Mirë pa Allahu të barë, këve të ala, me urëci në ti, absolute, e qëla urëci nuk kapët me mendje asësësi, po sësoj që ka Allahu dërë me në tregup në përmjet fjalëve tina. Allahu ka dasht që një loj të ushqimit të ishqifën pasojat dhe një loj të ushqimit mos të ishqifën pasojat. Allahu në fizikën tonë në kalonë në disa, Pasojë, nëse nuk e ushqejmë fizikën tonë, andaj trupi në 24 orë, nëse nuk ushqehet me ushqim dhe me pije, më një herë shfaqen pasojat e qtia dhe dokën me shqisa dhe me sy. Si. Më një herë njeriu fillon ose liq shtohet dhe nëse i vazhdonet kjo mos ushqim, fillon edhe të somuhat dhe nëse vazhdon me, me mos ushqim, fillon dhe së muhët deri në atë gjengjës a edhe mbaron që është jetin adhe përfundon Kjo është pasoja mos ushqimit fizikës trupit ton Allahu gjellëvala kështu e ka caktu gjithashtu, gjithashtu e ka caktu e një ushqim për zemrat vetëm se dalimin mes kësajna që e shofim dhe kësajna që nuk e shofmi e është zemra e ka ba Allahu Tevara Keveteala se pasojat e mos ushtimit nuk i shofmi nuk i shofmi pasojat e mos ushtimit ndërsa na si njerëz jemi më të nevojshëm me ushtije zemrën se sa fizikën se sa trupin nga se Allahu Tevara Keveteala që shpërmendëm se dite në gjikimit ka me në gjikuhu neve në përmjet zemrave në, në përmjet asaj se shtë ka kemi pas na në, në zemrat tona, ku ka thonë Allahu të baraka wa taala, jaumun lajen fa umalun, wala benun ditën, e gjikim nuk bandobi as pasuria dhe as fëmi, as fuqia illa men et Allahe bi kalbin salimin pos njerit i cili vjen me zemër të pastër të shëndosh kjo zemër duhet mu shqi, nga se mundet me vdek dhe ti nuk e ndjenë Nga se mundet me qenë shumë e sëmume Dhe ti nuk e ndjen Mundet me qenë shumë e shkatrume Ti nuk e ndjen Nga se Allahu gjellëvala kështu ka dasht Me urtësien e tina Allahu të barëk e vëtë ala Ka përmenjë Kur'an Zemra të sëmura Zemra të vdekura Zemra të, të mbuluara Me mbulese në epshit Ka thënë Allahu të barëk e vëtë ala E felaje të dëbëru në lë Kur'anë Ata njerëz, a nuk e meditojnë Kuranin? Em ala kulubin a këfaluha. A më mos kanë në zemrat e tyre drina? A e shofë minak e drin? Nëse në ndënjarë i për neve, në zemën e ti ka drin, a e shef? Ja, vallaj, nuk e shef. Nuk e shef, a ko drin, a po e ko të hap. Mirë pa Allahu te barak e va të ala e shef. Edhe muslimani me larkfamsinë në shka jepa Allahu e shef. E shëf muslimani kër e ndjen le zetin e imanit dhe kër nuk endjen. e ndjen E shëf se diçka ka defekt Andaj në e na të denj e meritoj në shumë me ushi zemrë E meritoj në shumë me ushi zemrë përmendëm Në përmendëm ligjeratën e kalum Shkurtë se djetarë këmë polimizur e thasaj se ku gjindet zemrë Dhe qka është përqëllim me zemrë në Kur'anë a është përqëllim mendja, a është përqëllim zemra. Djetarët janë në dy mendime, se mendja e cila percepton fotografi, informata, dhe gjithë qka të shka percepton, dhe shka shef është në kokë, qka i thëjnë tru, në gjuhë në rabë i thëjnë muhë. Disa djetarë kanë thëmë kjo është në kokë, dhe argument, kanë prej argumenteve të cilët i kanë përmend, dhe argumentin e forte kanë se, në sanjeriu goditët në kok edhe alivanosët nuk ngjejnë më kurrë. Ashtu që percepton dhe gjithashtu kanë thonë se Allahu e ka e ka dërprer detyrimin dhe vazhibatet ja kanë dallu nëse njeriu alivanosët derisa të kthehet. Kjo është argumenti i tyre, edhe të tjerë argumente. Një palë e tyre e drejtuesve kanë thonë me njësh në zemër dhe fjala zemër në gjuhën arabe është sinonim i fjalës mendje. Është sinonim i fjarës mendje dhe kjo grup gjithashtu i ka argumente të tyre prej argumenteve të tyre o është Allah të barë këve të alë kër ka thonë fetekun ulehum kulubun jaqilun e biha ata duhet të kenë zemra apo a nuk kanë zemra me të cilat logikojnë Nën, e ka përmen zemrën pas ta e ka thonë logikojnë këta djetarë kanë thonë na e kuptojnë në zemrën që është në mendja është zemrë dhe mendja gjindet në në zemër këta është për argumenteve të tëre edhe argumente të tëre kanë fjarën Allahu Tebarak e Vëtëala ku ka thonë që ki Kur'an që ki Kur'an është dhikër dhikëra li men lehu kalp ku shko zemër ka më thonë se lefi ku shko mendje në kjo është një mendimi djetarë dhe ki Kjetëri është një mendim kjetër i bën ka jimi kure ka pru këto mendime e ka preqë është që Ka thonë pavarsisht A është mendjan zemër A është në kokë Jam pajtu të gjithë Se nuk është për qëllim copa e mishit Nuk është për qëllim copa e mishit A së truni dhe a është zemra Zemra do me thonë e fizikës E mishit Pse nga se këta i kanë të gjithë Të gjithë i kanë Mirë po Allahu të varë këvetala Nuk ka gjiku për copa të mishit Po ka gjiku për fuqia në kësaj Qëka e ka vendosë Allahu që njeri ju i percepton gjanat, i kupton dhe punon në bastasajna, e në nuk dëzgjeronin këtë qështje e kemi përqëllim zemrën, ajo e cila kupton, ajo e cila dëshiran, ajo e cila e lëviz njeri ju, ajo e cila e lëviz njeri ju, kjo është përqëllim me fjallën tonë zemrën. Djetarë kanë thonë, duhet pa tjetër muslimoni më kujdes për zemrën e tina nga se dënimi ma i madhë, është i lidhë për zemën. Allahu Tebarak e vëtë ala, kur ka përmenë për disa njërës, ka thonë kella, bel arane ala kulubihim, ma kanu i eksibun. Kur se si, mirë po në zemërat e tyre, ka perde, aran, aran, ka perde, janë të mbuluara, bi ma kanu i eksibun, Por shikak gjunohet ashka i kanë mbaj. Gjunohi, ta mbulon zemrën, dhe nuk sheh, dhe nuk e sheh hakin, dhe nuk e sheh të mirën, dhe nuk e njeft të mirën. Dhe gjiqon të mirën si të keq, edhe të keqën si të mirë. Edhe kështu ajote, edhe të të ala, me radhë prishët peqorja jote dhe gjiqon mbi asaj peqorës të prish. Pastaj Allahu te baraka ve taala nuk ka mjaftu me kaç, po ksoj zemrës rreth të cilës i është vendosur një lloj perde, ka tham kella innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun mirpo kto zemra ditën e gjykimit do jen të jenë mbuluar të mbuluara të çfarë ta shohin Zotin e tyre a e shihni rrezikimin e prishës zemrës dhe mbulimit se zemra është ajo e cila punon në ndjenjë dhe në ahirat e shef Allahu tebaraka we teala shef Allahu tebaraka we teala andaj dyletar dh kanë thënë që që i përmendë me dhe hadithet edhe ajetet e kaluara, se gjithë qka është e lërtë për këtë zemrë. Mirë po, këty avlen të përmendët, i avlen të përmendët edhe pse e përmendëm fjallën Shekhu l'Islamib në të imje, se zemrë a kur tjetë e mirë, pa tjetë e rështë e jashtë me e mirë, dhe jo e kundërta, dhe jo e kundërta. Qka jo e kundërta? Munët njëri ju mushtirë me të kundërta në asaj shka nuk e mirë për kur tjetë zemra e mirë domës, doshmërish, dhëtë me pasë tjashmën të mirë dhe kjo është kunder atyre të cilët kanë thonë se mi afton me zemrë mirë për gjo është rajnë kjo është a rajnë kjo nuk ka dëbojë asë me Kur'anin asë me hadithin, asë me i gjmojen asë me logikën e shnosh s'ka mundësi më shëndosh zemra e jashme më ka në prishtë kur sësi kur sësi nëse Allah o gjëllëval në kalon k Për me mishëru ata që e kena në zemër. Për me mishëru ata që ka e kena në zemër. Pastaj, zemëra është vendi lumëturijës të robit dhe imanit. Zemëra është vendi lumëturijës të robit dhe imanit. Nuk ka mundësi i dikush, nuk ka mundësi i dikush me arrit lumëturin, pos nëse ka arrit njëherë në zemër. A ka mundësi i dikush, A ka o mundësi, dikush mu ka një pak në që zemër I pak në që zemër Pa varësisht se a i shfaqë për i për jash gëzim E busqeshje, e shfaqët me lumë të ri Zemëra e ti nëse coptohët për mjerimit dhe piklimit Kjo nuk i vandovia tina Edhe nësi i silën gjithat mirat e dënjojës Edhe nësi i silën gjithat mirat e dënjojës Të të kapta akullu buhum që pëtohën zemërat e të tërë nga hasretin, nga piklimi. Kjo nuk është lumëturia. Lumëturia është, kur të ketë lumëturin zemë. Andaj Bilali, radhi Allahu anë, në Sahra, i vendosë në bita shkombi i në zetë, nga dora e mushrikut, nga dora e mushrikut dhe ajë vazhdimisht e tërturante dhe ajë nuk shtonë të kur gjopos e hadun e hadë. Nja, nja Edhe djetarët kanë thonë Shka e ban bilallin kështu me, me, me vepruhe Gase e ka godit Lumëtëria Palca imonit zemrën ati Edhe ti ndashka të roja trupin ati Por vloja trupin ati Dhe Allah i nuk nina imon Gase këto është qendra Dhe vendi i adhurimi Andaj Allah u te bara këva të ale i ka lidhë Shumë besime me zemrën Në e përmendëm se njeri ju asë një sekundë zgudzonë mësë me besu e me zemër. Dërsa qërat a dhurime janë ko pas kohë, e, e falë në mozin dhe kalon, e agjeron në agjerimi dhe kalon. Dërsa zemëra duhet me qenë 24 orë e mbushë dhe me gufu prej, prej imani. Në guzon asë një sekundë me, me utërheqë dhe me largu nga imani. Gjithashtu, shejtoni është shumë i vëmentëshëm dhe shumë i kujdeshëm se ku është palë ca e shkatrimi ku është palca e djimit, ku është vendi në të cilën futan dhe hidhën farrat e dishimit, farrat e shkatërimit, edhe ajo është zemra. Edhe ajo është i dend, edhe i kujdesshëm çutimit i hudh. Me ti i hudh ti farrat e dishimit ku i hidhën në zemër. Allaj është i kujdesshëm se ku punon. Ibon Qaimi thot, shejtani është i kujdesshëm ku punon. Ati nuk i intereson ti çka shfash për parjasht. Nuk i intereson, ati shka shpashpe për jashtë se të ka prish të mërënd shmën. Palëcën e, e zemrës. Palëcën e zemrës. Andaj, Allahu Tebara keva Teala e ka përmend në këta me i sharat. Me i sharat në Kur'an, ku ka thonë Allahu Gjelle wa Ala, Ja ejuhelle dhine amënu la te tebiu khutuati shëjtan. Oju të cilët keni besuar, mos i pasoni hapa të shëjtanit hapa të shejtanit. Qi cilat janë hapat të shejtanit, ata shkat aj godet vazhdimisht zemrën tënde. Godet vazhdimisht në zemrën tënde. Ka thon Ibn Qudamah al-Maqdisi, njëri prej ulemave të mëoi, të dietarëve të al-Sunnetit, i cili ka qenë në mazhebin Hanbali. Ë ka pru një shembull se si punon shejtani me zemrën tënde dhe si punon shejtani me zemrën e njerëzit. Ka thënë methelu shejtani që me Ka thonë shembul i shetanit është sikur një shembul i një qenit të uritur. Shembul i shetanit është sikur një shembul i qenit të uritur. Në baje më në këtë shembul. Në baje më në këtë shembul se ti qenë shumë prej diturive për zemrën tante. Thotë sikur një qen i uritur. Ja krabu ja minke... Fa illem je kumbajnë e jedejke lahmun vë khubz Fa të afroho të afurteje Nësë s'ki ndorë mish edhe buk Fa innehu jenë zëgjiru bi enjekule En, en të kule lehu ikhsa Fa të nësë s'ki ndorë mish edhe buk Mi afton dhe shmi thonë qup Ikhsa i, i thonjë një në rabe Qup, largoh Mirë po thotë Nësë e kin ndorë në tanë e mish edhe buk Sa du shtu i qup nuk largohetaj Nuk largohet Se ki mish I ki materjet e të këqijave I ki lon djekse për të keqen Ani pse i du qup Aj nuk largohet Thot nëse do me vërtetu këta Thot këshireve të nëton dhe në namaz Këshireve të nëton dhe në namaz Kër është e përmbushur namazi me dhikër Me dhikër Me gjitha lojët e dhikërve me Kur'an Dhe me përmendjen Allahu e Allahut Tebaraka ve Teala, me dhe, dhe me lvizjet, të cilat Allahu Xhallavala i don, janë adhuri më komplet. Thotë, këshira këta në namazin tënd. Kur ti e përmend Allahun dhe lexon Kur'an, dhe me gjithë ata shejtani thotë, ti vetëm se të kaqut të të rkon. Sa do nuk është e vërtetë vetëm se të kutipsh selam. Nuk është e vërtetë vetëm se kutipsh selam. Domandon ti ki në dorën tënde mish dhe dhe bukë për ata. Pse nuk largot, kur thuti, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, nuk e duran shëjtoni këta, nuk mundet me duru. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nuk mundet me duru. Malik, Jomit Din, nuk mundet me duru. Ekshtu me radhë prej Koranit, nuk mundet me duru. Sigur si shka fondi bun Qajimi, ka thonë Allah e ka rujt qëllin e par prej shëjtonve me melache. Ka thonë, vëllahi zemra e besimtarit Të allahua ma e shtrejt se sa qeli Ma e shtrejt se sa qeli Nëse allahua ka rujt qelin me melace Zemrën tanë dhe erun ma shumë Se zemra jote është e mbushur me të uhid Nësa qeli është objekt, kryes Allahua ka kryu qelin për zemrën tanë Dhe allahua erun zemrën tanë dhe ma shumë Se sa qeli Mirë po Mirë pa jo du të me qenë e mushët me iman. Nuk du të me pasë materjet keqës. Nuk du dh, të me pasë ajo benzin për shëjtanin. Mish për shëjtanin. Edhe mjaftë tënë kur nuk ka mish për shëjtanin, vetë të mithënë qëbë, edhe ajë largohet. Largojë, se së në dëran. Nuk mundit me dëru kur anënë Allahut e Baraka wa ta'ala. Asë zikri me Allahut gjëlle wa ala. Andaj thot, kujtoj e këta. Thot, gjithashtu. Allahu i ka cilësuar shejtanin me al-waswasul khannas. Sura An-Nas. Ka thon al-waswas, ai thitë shumë mbancitje. Khannas, khans os ai thitë lidh shajtë shpejt. Khannas. Mirë po ku ta pa nën inshallahun largo. Largo. Mirë po duhet më shtua përmëndjen Allahut tebaraka وتعالى dhe kësi shembull është i qartë dhe i dukshëm me ata sësi funksionën shëjtoni me zemrat tona dhe sësi është i gatshëm vazhdimish me ta solmue zemrën dhe sësi është i gatshëm vazhdimish me fund zemrën tëone dyshime dhe shkatërime të dryshme Prej gjërave të cilat i kam parmen djetartë dhe është kjo me nënësime dit lojet e zemrëve Qëfar lojet e zemrëve egzistojnë? Ekzistojn 3 lloje të zemrave, dietar kan thon nuk ekziston e katërta. Dy zemra janë të kundërta njëra me tjetrën dhe një zemër është mes. Zemra e shëndosh komplet, e cila është e mbushur me, me iman dhe tauhid dhe dashurinë te Allahu te baraka wa taala, dhanë ëshërim dhe mbështetje. Dhe kështu më radh, me cilësi do të më përmend, do të të përmendim, dhe zemra e vdekur komplet, e cila nuk është cilësuar me asnjë cilësi të kësaj, është e vdekt në mënyrë totale dhe zemra mesatare ka prej jetës dhe ka prej smundjes cëlla në bizotroje në fund që jo me që ta deltë para Allah këva taala andaj, këto tri zemra i kam përmend në djetar në do t'i përmendme që ta shikosh zemrën tonde se nëse është e gjall falenderoj Allah unë të barë këva taala dhe ushqeje ma shumë dhe jepi ma shumë prej ushqimit dhe jetës që ta takosh Allah unë të barë këva taala me zemr të shëndosh, nëse është e vdekt ullu edhe qaj ullu edhe qaj edhe lipi Allahut zemër, qështot i përnkajimi nëse e gjenë zemër në ta në prej të vdekurave, ullu edhe qaj edhe lipi Allahut zemër edhe nëse është e smut shpejta me shëru shpejta me shëru e para humbjes pëmëncive këtot i përnkajimi Allahut më shëroft el kalbu sëhih e para për e këtire e para për e këtire është zemra e shëndosh. Zemra e shëndosh me fjalën të shëndosh në mënyrë absolute. Ka thënë Allahu tebaraka ve teala illa men ata Allah di qalbin sadin. Kush i vjen Allahut me zemër të shëndosh. Thotë dhe zemra e shëndosh është ajo zemër e cila zemër fjala e shëndosh është cilësi e pandar e kësaj zemre, sikur që është fjala alim dietar i cili nuk ndahet me dijes, kështo është dietari me dije nuk ndahet me dijes, kështo është zemra e shëndosh me shëndetin, shëndeti nuk i ndahet asfar. Fot fjalët e dietarëve në definicionin e fjalës së zemrës së shëndosh janë të ndryshme. Mirpo, përmbledhja e këtyre fjalëve është ç'të thuat, thotë Bonkaimi, është ç'të thuat se zemra e shëndosh është e zhveshën nga gjdo epsh e cila e kundërshën Allahun të varë këtë ala këtë e para zemra e shëndosh është e zhveshën nga gjdo sen që e kundërshën Allahun të varë këtë ala dhe nga gjdo sen qka i vendesh me lojmet e Allahun të varë këtë ala këtë janë digjana kërjesore zemra jote nëse shef në gushtim nga lojmet qka jep Allahun kërë anë Sa Allahu e ka ndarë Kur'anin në dy pjesë, në lajme dhe urdhra dhe ndalesa. Lajme dhe urdhra dhe ndalesa. I gjithë Kur'ani është kështu. Ose ka lajm, ose ka urdhër, banë ose mos e ban. Kjo është bërësia e Kur'anit kështu. Pastaj lajmet ndahen në kategori ndryshme dhe urdhra ndahen në kategori ndryshme. Zemra e shëndosh me shëndetin e plot është ajo zemër e cila nuk gjen ndesh me asë një urdhër dhe me asë një lajmë të Allahut të barëke vë ta'ala do me thonë kur të vene lajmi i Allahut një lajmë qofta jo prej gajbit apo prej asaj shka shifët a i nështrohet më njërë absolute wa ju sëllimu të slime dhe të nështrohen komplet dhe kur i vjen urdhëri semën vë ta se miëna vë ata'na gufranë kë rabbena kështu kanë thonë besimtar Dëgjuam dhe respektuam Jo veshtë dëgjuam Edhe respektuam e e zbatojnë në la Hufra në kera bëne Kërkojmë falje, apet se apet kërkojmë falje për ti o zot E kjo është zemra e shëndosh Urdhën e mërë si urdhër dhe e zbatën Ndalesën e mërë e kuptën dhe ndalët, frenohet Dhe lajmët i pranën Allahu gjëllëvala qka ka fol për vetën e ti e pohën Qka ka mohun nga vetja ti e mohun Kjo është zemra e sh Fasalim min ubudiyyah ma siwa-hu. Dhe asht e zhveshën në më mënyrë totale nga adhurimi i dikujt tjetër pos Allahu Tebaraka ve Teala. Nuk mund të zemra e shëndosh me adhurim i kan tjetër. Çka do koh tjetër pos Allahu Jalla fiula. Vetëm Allahun e shikon dhe adhuron. Nuk adhuron kur gjë. Edhe nëse don, don për hir të Allahut. Edhe nëse urren, urren për hir të Allahut. Edhe nëse jap, jep para Allah. Edhe nëse ndal, e sjap sjap para Allah edhe qdo lëviz e shkajban e ban për Allah nuk i intereson ati njerëzit për ta janë sikur të vdekurit gjallët janë sikur të vdekurit ajë nuk e din posa Allah ajë nuk e njef posa Allah dhe ajë nuk e rima ata posa i cili ashton dërshurin dhe Allah dhe njën në veripi ati i cili i ashton nërgimin nga Allah kjo është zemra e shëndosh edhe këtë zemrë dush me lip në trupin tanë pas ta i thotë waselim e min të hkimi gajra rësuli dhe është e zhveshur nga gjikimi i dikuj tjetër pos për nga meri sallallahu aleyhi sallam imami vet hoxha i vet gjikaci i vet, vet shembolltira i vet irneki vet është vetëm rësuli sallallahu aleyhi sallam vetëm për nga meri nuk ndeshin dhe një fjallë me për nga merëm vetëm se e hedhë poshtë edhe nuk i intereson fare isë nuk i intereson as pak nga sa Allahu tebaraka ve teala ka urdhnuar per kta. Nadha ajabtumul mursalin. Për çka vat me absolut është ka i bërat njerëzve? Çfarë pordixhë i u dhat pejgamberve? Dhe jo çfarë pordixhë i u dhat xhallarve apo njerëzve të cilët pasohen? Jo, pejgamberve çfarë pordixhë i u dhat. Vetëm pejgamberve. Dhe kush pajtohet me pejgambert e dojnë në masqunti. Dhe kush i kundërshton pejgambert nuk e dojnë në asfaq dhe nuk na vjen kjo ngushhtë për zaimrat. Tono. Fe salimë fi me habbeti Allahi ma tahkimihi dhe rasulihi Fi khaufihi wa rajajihi wa tëvekkuli alehi wa inabeti i lej Thët dhe, aj e ka gjikacë për nga merin Ndash ke në gjendje të frigës, ndash në gjendje të qëtësijës A ke në gjendje frigë, a ke gjendje qëtësijë Aj gjikacë e ka për nga merin sallallahu aleyhi sallam Nuk e ka epshin qëtësijës E tina dhe është i plotë në mbështjetin Allahu të baraka vë të ala Vë dhullu lehu Dhe i nështrojë E për buzë vëtë vetëm për Allahu Zemra e shëndosh këto cilësi i ka I ka Dhe i rehin dë martë E zemrës me këto cilësi Vë i thëri mërbatihi Dhe i e ja përparsi knëtësive të Allahu Dhe i e ja përparsi Knëtësive të Allahu Vë li mënë khafe me ka me Rabbihi Gjennetat Allahu Gjellavala ka thonë, kush i tutët, qëndrimit para Allahut, parasitjës para Allahut, i ka di gjennete. I ka di gjennete. Në të fësire si ka ardhë të, të, të sëlefit, ka thonë, kjo është një njeri, i cili nërhap me bëgjuna dhe i kujtojtë se Allah e ka ndalu dhe ele. Mirë, bo, këta nuk e shakur kush, vetëm Allahut. Kjo është mjë dhamë për barësik në cive, të Allahut e barëke vë të alë dhe të baudu ansukhti hi bi kulli tarik dhe largohet nga gjithësën qka e cilë hidrimin Allahë të barak e vëtë ala me cdo mundësi nuk domë paratit dikun qka e hidronë Allahë të barak e vëtë ala kjo është zemra e shëndosh impursat e kësoj zemra e shëndosh e kështu funksionojnë kështu rejim me këto cilësi ve hadha huë haqikatul ubudhia dhe mundë kaimi thënë fun kjo është realiteti i adhurimit Kjo është realiteti i adhurimit E leti la të sluhu illa lillahi wahdahu E cila nuk i të konë posë Allah Kjo është zemra e shëndosh E tani, lipe zemrën të ndë a janë në këto Lipe zemrën të ndë a i ka këto Lipe zemrën të ndë a i është e cilëcuar me këto cilësi për ndryshe Kërkojë Allahu Tevara Kjo Teala me dhënë zemrë Pas ta i bënkajimi vazhdojnë dhe thot Thot ka thonë Allahu të baraka wa ta'ala Ja ejuha lëdhina amanu La tukaddimu bejna jedej Allahi wa Rasulit O ju të cilat keni besuar Mos dillni para Allahut edhe për nga merit Mos dillni para Allahut edhe për nga merit Salallahu alaihi sallam Dhe Allahi mund është me dalë para Allahut edhe për nga merit Në gjithë qasë Me mëndimët e tua Me pasimët e tua Me nëndjekët e epsheve tua Më u lahtosa skuina jepte për parparsi në veprimet e tua. Thot Ibn Qayyim, "Ey, la taqulu hatta yaqul." Çka kuptimi ka kjahet? Mos folini para se më fol ai. Mos folini para se më fol ai. Wa la ta'alu hatta ya'mur. Dhe mos zgabonim me vepru kur jao, dorësa t'jape ai urdhër. Në këtë rdiave dëshmia e tu. Mos më fol vetëm se çka ka fol Allah. Fola ata dhe mos me vepru vetëm sa Allahu t'i ka urdhnu Allahu te baraaka wataala kjo esh zemra esh ndosh e cila esh cilsuar me shëndetin mos delin para Allahut edhe pejgamberit mos delin para Allahut edhe pejgamberit t'Allahut te baraaka wataala sot pastaj wal qalb al mayyit zemra e vdekur huwa al qalb alladhi la hayata fi esh zemra cila nuk ka jetënta nuk ka jetënta Fëhu la ya'rifu rabbahu ayo zemri nuk ka nje vëzotin e tij na wala ya taharrama amra bihi ze as nuk i intereson asha ka urdhnu zoti as nuk i intereson asha ka urdhnu Allahu tebaraka ve teala kjo zemër është zemra acila nuk ka fare jetën ta nuk i intereson a ka Allah apo asha ka than Allahu apo asha i lidhron Allahun apo asha dëshiron Allahu aj e nje vetëm epshin e, e tij na vetëm interesin e tina dhe vetëm ata se jatë qka jatë përmbush lezetet e tina nuk i intereson fare se që ka thonë Allahu dhe që ka thonë pengamiri sallallahu aleyhi sallam thot hu e wakifu më hashehawati i u e ledhati thot aj është para lezeteve të veta dhe epqeve të veta aj delveç para e epqeve vetëm lezetet e tina interesoj të cilat së kanë fund të cilat Së kanë thunë Thot edhe nësën ato epshe është Hidhrimi Allah Hidhrimi Allah U rejtja Allah të është mbi ato epshe Ati thot nuk i interesan Fare Fëhve la jubali illa Ida faze bi shahuatihi Thot e gjith brenga e ti është Si ma arrit me plëcuni epshe Thot La jubali illa Ida faze bi shahuatihi Ajë i cilë është me zemër të, të vdekur e gjithë brenga e ti është si të arrije me plëcu një lezet si të arrije me plëcu një knatësi të kësaj dënjoje thot fehuem u të abidun ligaj lillahi hubben vë kaufem vë rajajem vë ridhan vë së khatan thot aj pos Allahut pos Allahut me gjithë qka tjetër pos Allahut është i lithë me frigën me dashurien me urejtjen me mitësimin qka ka pos Allahut gjitha këto sende i ka e klitha me ata. Aj nuk tutët pja Allah, po tu dhët pja të tërkujna. Aj nuk, nuk shirë që ka të donë Allah, po këshirë që ka donë të të tërkush. E kështu me radhë, pri asojna që ka aj, adhuran dhe donë. Pasta i thot, i bën Kajimi. Dhe zemra e tret, e cila është mes kësojna dhe kësojna. Zemra e cila quët, njuhën arabe, e lë kalbur meribë. Zemra e sëmurë qka thot i bënkajimi dhe zemra e semur është ajo e cila ka nga dy materialet, nga dy land, ka land dhe benzin nga jeta nga zemra e shëndosh dhe nga zemra e smut, ka viruse. Thot i bënkajimi, Allah e më shirovë, fehue, lima galeve alejhimin huma, thot kjo zemur e treta, i takonë, qëla mbizatron për kdyre dyjave. Nëse mbizatron shëndeti, shpëton me lehen Allah të barë këvetala. Nëse e mërë smuja, e shkatron. Nëse e mërë smuja, e shkatron. Kjo zemër e smuja, ka për e jetës, për e imanit, sa mu qujt e gjallë, dhe ka për e smujeve të mdoja, shka nuk e lojnë rahat. Shka nuk e lojnë rahat, thot i bën kajimi, dhe shëjtoni ka punë me ketë. Dhe shëjtoni ka punë me ketë, edhe thotë, dhe shumica e njërzve janë me ketë zemër. Prej, musliman. Zemërën e parë, nuk ka mundësi më afru e shëjtoni. Zemërën e parë e shëndosh nuk ka mundësi më afru shëjtoni, nga se i ka cicitë të cilat i përmendëm. Kur ta përmena e Allahun, shëjtoni i, nuk ka mundësi më afru nga se nuk ka mishë dhe, dhe buk shëjtoni të ajë dhe zemra e vdekur nuk, nuk ka nevoj shëjtani për ta anda ibn Abbasin e kanë vetë disa kanë thonë ja ibn Abbas ka thonë disa njerës për e hud dhe përna thonë ju jo, o musliman në namaz kini vezvej se nësë kena heq je hud kër falen që livritin heq se mur se ka thonë ibn Abbasin ka thonë u e maje falu shëjtani bi kalbin kharib e shka me ba shëjtani me një zemr të shkatrume, shka i duhet e ka shkatrua. Andaj nuk ka punë me zemrën e vdekt, dhe nuk ka punë me zemrën e gjallë. Shejtoni ka me këtë tretën. E cila është e gjallë, mirë po ka se mundje të shumë ta, e cila godit, e goditin vazhdimisht, dhe shejtoni ka punë me këtë zemrë. Këto të i përnë kajimi, dhe këta, këto tri zemra, thot i gjenë në fjallin Allahu të barak e vëtë ala, thot në fjallin Allahu gjedle fi ula, ku ka thonë, Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabi Allahu ka thon dhe nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber apo ndonjë të dërguar ila idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyeti dhe kur ka dëshiruar ai pejgamber të flet diçka shejtani i ka paraprin gjumë shikoni shejtani edhe te pejgamber ndonjëherë Allahu jallahu ala me ursinatina përmi i bo njerëzve sprov, e ka boj shejtani, mu ju dukë se e pengameri po fletë diqka, të gabuar, fa jenë sëkhullahu ma julqi shejtan, e allahu e shlina tashka, shejtani shpejt e ka gjujtë, në të gjuhën e pengameri, pasaj thotë, thumë me juhkimullahu e ajati, pasaj allahu i përsos ajetet e tina, i përsos dhe e shlina tashka e ka gjujtë, shejtani allahu alimun hakim, allahu është i ditur dhe i urtë, Pastaj këtu vend tri lojët e zemrave Këta e kini në Quran në surën hajgjë Lijegjë ala Allahu ma julqi Shëjtanu fitne Pse ka ba Allahu këta? Që ta ban Allahu atan shajka fol Shëjtani, fitne Fitne, Allahu e gjumë Ndë njëherë Në përmjet gjuhës për nga mërë Në përmjet gjuhës për nga mërë Gjiqka që ka baot fitne për njerëzit Pse Allahu gjëllë vë ala ka thonë, lilledhine fi kulubihim maraddo për ato zemrat të cilat janë të semura ato shken janë të semura vë, min një erë lëkundën min një erë lëkundën dhe ju hudën nëndishimin Allahun të varak e vëtë ala velkasi velkasi jeti kulubihum dhe ata zemra të vrashta, të vdekur këto dhe zemra goditën me këta e tash e parmen zemra në shëndos që qëfar qëndrimi ka zemra e shëndosh në këtë fitnë ka thon ulia alam alladhina utul ilma ndersa ata te cilot ju esh don dituria e kan zemren e shndosh te ata dini se e hakku min rabbik se kjo eshte vertejte per zotin tan ata kur nuk lkundet zemra e shndosh kur nuk lkundet kur nuk lkundet nga e vërteta fe juqminu beh vej besojn manir to plot pejgamberit sallallahu alejhi salam dhe allahu tawaraka Ala, dhe në zemra, barake, wa taala fatukhbit lahu qulubuhum thayna ishtrohun b menir absolute kto zemra allahut tabaarak wa taala wa inna allah la hadi lladhina amanu ila siraatin mustaqim wa allah jalla wa la ta taslat kambesu n kët mënyrë të plot me zemra të shëndosha do të udhzojnë nga rruga e drejtë këtë njerëz në këtë sure e kije në këtë surën hax e kjo tre lloj të zemrave andaj zemrat nuk dalin nga këto tri kategori dhe du është me gjithë zemrën tante dhe në vazhdim të ligeratave me lehen Allahu Tevara Kevata Ala do t'i përmend me shenja e zemrës të sëmur në më njërë më dhe të holsishme shenja e zemrës të vdekur dhe gjithë shka e cila duhet të stolisët zemra e besimtarit pre cilësive të, të zemrës të shëndosh prej dashuris dhe Allahu të prej Më nështërimin dhe Allahut, më bështetjes, frigës për Allahut Jelle wa Ala Dhe më dhenjimin për takimin më Allahut Jelle wa Ala Lusim Allahut Jelle wa Ala Qëtë në këtë bo dobi për këto fjall Lusim Allahut Jelle wa Ala Qëtë kemi dobi për e asajtës të përmendëm Dhe do të përmendëm e lejanë Allahut Jelle wa Ala Vë sallillahum ala nabijinë muhammadi Vë ala alihi Vë sahbihi ajmajin